...delen i programmet där det är dags för gästen att medverka. Att ha Jan Mild i mitt program är något jag har velat under en längre tid. Jag tvekade på om det ens skulle vara möjligt att få en intervju med han. Men det var möjligt. Han tackade ja. Så, mina kära lyssnare, nu är det dags för intervjun. Det är inte vem som helst som är dagens gäst, det är Jan Mild, en man som av många bör ses som en förebild, en man med många års erfarenhet av politik, en man som besitter mer kunskap än de allra flesta av oss. Det glädjer mig verkligen att ha dig som gäst i mitt program. Hej och hjärtligt välkommen till programmet Janne. Tack. Ja, då tänkte jag börja med första frågan här då. Jag, tänk, ja, ja, det var, jag måste säga att det var nästan svårt Att skriva frågorna till denna intervju Svårt för att det finns så mycket att fråga dig Men med så lite tid att göra det på Men jag hoppas att jag har fått med Några viktiga frågor som kan upplysa Lyssnarna mer om dig och ditt arbete Jag tänkte börja med att gå tillbaka till rötterna Så lyssnarna får reda på Var din resa började Ditt liv började ju 1943 Och sen dess har du hunnit med en hel del Bland annat att du har arbetat för socialdemokrat och Vänsterpartiet och Miljöpartiet känner kanske inte alla till. Kan du berätta lite om hur det kommer sig att du valde att arbeta för dessa partier och hur det kommer sig att du lämnade dem? Ja, det var ju 1962 som jag gick med SSU och att det blev socialdemokratin var ganska naturligt. Dels för att min far var politiskt intresserad även om han inte var aktiv och han stod ju till vänster. Och dessutom så var ju socialdemokratin det stora partiet det framgångsrika partiet så det var inte särskilt Långsikt, om man själv tillhör arbetarklassen att då hamna där. Men eh, varför jag lämnade socialdemokratin, det var, det var ju först efter en ganska lång tid var jag var väldigt aktiv inom SSU Stockholm. Att jag lämnade var att jag tyckte inte parti partiet var tillräckligt vänsterradikalt. Och dessutom stördes jag av vad jag uppfattar som toppstyrning för att inte säga inslag av korruption. Eh, och att man... Eh, let personen vara ombudsmän som absolut inte uträttade för de hade ganska bra betalt medan jag självklart jobbade ideellt var det var mycket som störde mig sen så var ju alternativet att gå med vänsterpartiet det hade jag ju tvekat att göra därför att partiet var som moskvatroligt och det var ingenting som jag ville ställa upp på men då fanns det signaler som ingav hopp om att vänsterpartiet var på väg att göra upp med den här moskavkopplingen och det gjorde man ju då utåt i varje fall så jag gick med där, jag tror det var 1970, men efter bara 2-3 år så lämnade jag igen det där, därför att jag märkte att den här Moskva-kopplingen fanns kvar och det var ett väldigt mossigt parti och toppstyrt och idélöst och ineffektivt i sitt arbete. Det fanns massor att säga och det har inte gått bättre för partiet senare. Sen då så var jag ju partilös under en period men så i början av 90-talet gick jag med med Miljöpartiet och anledningen till det var ganska självklar, jag var intresserad av miljöfrågor, jag hade engagerat mig mot kärnkraft och på olika sätt med fredsfrågan och så vidare. Så det framstod som ett husat bra alternativ. Men det var ju samma sak där. När man väl gick in i parti så märkte man att eh, det sammanföll, ska jag säga, med att jag hade blivit intresserad av invandringsfrågan och kritiskt till den förra politiken. Och eh, då i den lokala avdelningen i Haningen där jag bodde var, hade jag ju gehör för det. Den avdelningen tyckte som jag i den frågan visstred då på kongressen i Södertälje 1993 för en motion för en restriktivare invandringspolitik men det, där fick vi märka att det var verkligen inte rätt parti att tro att man skulle få gehör från sådana idéer så att sen har ju det partiet blivit tydligare och tydligare och jag säger det att det borde byta namn till invandringspartiet till goda det är liksom det är klart huvudfrågan för Miljöpartiet det så även när man Maria Wetterstrand höll tal i riksdagen, straffberedikan mot danskarna och så vidare. Så, och miljöfrågorna dessutom har ju inte... Jag tycker det är inte rätt att kalla det för ett miljöparti för de för inte miljöfrågorna på ett vettigt sätt. Så därför lämnade jag även där. Men ja, det var alltså runt då som du blev invandringskritiker. Men varför? Hur kom det sig att du blev det? Ja, man kan väl säga att 1989 var ett märkesår då. Därför att då hände det saker... Eller, eller jag ska väl säga så här... Jag intervjuade invandringsminister Majlis Lööf i året hon var ju invandringsminister och jag var då redaktör för tidningen i för bussförare, en facklig tidning då i Sverige, täckande. och jag minns ju i den intervjun att hon fick ju helt andra frågor än vad hon hade förväntat sig hon fick ju märka då att jag tyckte man skulle skilja på Eh, verkliga flyktingar som hade skyddsbehov och de som kom och sökte bättre välfärd för det var ju fallet med den ökade strömmen av flyktingar från Chile efter att väg, eh, landet var på väg tillbaka till demokrati, så det var ju välfärdssökare, och där var ju hon och jag helt överens i bedömningen så låg det ju till, och eh, även det här eh, talet om att eh, alla människor som antyder minsta kritik är rasister det, där var jag kritisk och där var ju också hon Inne på den linjen. Hon är för övrigt inte längre, blev ju inte längre minister kvar efter det här. Jag vet inte om hon hade någon, någon samband. Men hur som helst så var det en händelse som fick mig att reagera. Det var när jag läste tidningarna om flyktingar som var inhyrda, ska jag säga, på en härgård Och kastade ut emblemanget från övervåningen två gånger i rad i protest mot att de inte fick som de ville. Och det här stämde ju inte till, till någon procent med min arbetarrörelsemoral som säger att man ska ställa upp för varandra men då får man ju också ge någonting tillbaka och inte liksom spotta på dem som, som hjälper dem så det var ju sånt som fick mig att resa ragg ordentligt och börja tänka om och ju mer man började liksom intresseras sig för frågan ju mer tydligt blev det ju att det här var ju, var ju sjukt så det förslog alltså mm. och jag kan väl säga då att mitt engagemang tog sig uttryck i att jag först skrev en bok som heter Lagom är bäst det var 1994 den första versionen och sen en lite flottare version som gavs ut 1995 eh, och eh, efter den här första versionen så startade jag också en tidning bloggilla frågor, var 1994 och eh, tillsammans med Anders Sundholm så drev vi den föreningen och tidskriften och vi höll möten och även torjmöten 1996 så att vi ihop en webbsida som väl allmänt är känd som en faktabank i invandringsfrågor även om, och den sidan finns ju kvar nu men den förnyas ju inte så som man, från början då mm. eh, Ja, men det är just att du författar den där boken, men det är en hel del böcker och artiklar som du har författat vilka böcker skulle du säga slag i bäst och vilka vill du rekommendera till lyssnarna Ja, alltså man kan säga först att samma år som Lagom är bäst kom ut i den här flottare versionen så gav vi ut ytterligare en bok som heter Försvara demokratin eh, båda de böckerna är i A4-format men eh, sex år senare år 2001 så gav jag själv ut boken Dialog om invandringen som var en kan man säga dokumentation av alla de erfarenheter vi hade gjort i försöket att frågor. Det räckte alltså för att fylla en bok och den boken tycker jag väl i och för sig hade kunnat förtjäna fler köpare än vad den har fått. Den finns kvar hos mig att köpa för 200 kronor för den som är intresserad. Men eh, den bok som jag mest av allt skulle säga har varit framgångsrik och som jag mest av allt skulle rekommendera det är vitboken som jag gav ut för drygt ett år sedan. Och det här arbetet bedrevs genom en webbsida och, som är väldigt omfattande. Vitbok.se kan man hitta på webben. Och sen gav jag ut boken som ett sammandrag på 200 sidor av det kanske som jag tyckte mest väsentliga. Och den har ju sålt väldigt bra. Den kan beställas för 96 kronor från postgiro 807330 30-6. Ja, då får ni se till att köpa det tycker jag. Då hoppar vi vidare till nästa fråga. Förutom att ha debatterat på gator och torg så har du även medverkat i olika tv-program. Denna chans finns det ju inte så många invandringskritiker som har fått förutom Sverigedemokraterna. Då. Hur känns det egentligen att stå där med en mur av folk vid din sida som gör allt för att få fram sina åsikter och bortförklara dina inför alla tittare? Känns det som att de lyckades eller känns det som att du lyckades få fram ditt budskap på ett bra sätt? Jag får nog säga att jag tyckte att jag i huvudsak lyckades, det var två tillfällen det handlar om Det var SVT-programmet Mosaik 1996 med Alexandra Pascalido som programledare Och sen var det ett år senare, 1997, i TV3s folkhemmet med Aschberg och Hans Polare Och i båda fallen så var då fördelningen att jag var ensam mot fem eller sex personer Och det visar sig att det kan verka paradoxalt men i själva verket var det en fördel när man jämför med att sitta på någon slags apberg i SVT-programmet debatt där man bara kan bli nonchalerad. Stod jag där så kunde de inte gå förbi mig för att tittarna skulle undra vad stod jag där för om de inte letade mig för ordet. Så det var ju bara att jag väntade ut dem till att Pascal Lidde blev tvungen att fråga mig någonting. Va? Mm. Och sen var ju hon som en flygga på en sockerbit jag kunde inte låta bli och ställa frågor. så Jag blev ju huvudperson då och sen Framförallt ska jag säga det att med hjälp av internet så har vi ju bevarat de här filminslagen. som de finns och tillgår via Youtube för var och en som vi ser. Och det är ju ganska höga tittarsiffror tycker jag på båda de här programmen. Så att, eh, det dels såg jag som en framgång. Sen kan man ju säga om man jämför med torgmöten va. Där man blir nedröstad av, av skrikande eh, så kallade antirasister som är själva verket är rasister då på själva möten blir det väl ingen succé för det är ingen som hör vad man försöker säga men även där då har vi räddat eftervärlden genom att filma de här tillställningarna så att det finns att se på Youtube därför tror jag i det långa loppet så ser jag även många av torgmötena som framgångar men du har ju inte bara hört från tvn då, Utan din röst har även hört från Webbradiokanalen Sveriges fria radio Som existerade då mellan 2007 till 2008 En webbradiokanal som du drev Tillsammans med Carl Lundström Kan du berätta lite om detta projekt Hur det kommer sig att det startades Vad det handlade om och varför du slutade med det Ja jag kan säga bakgrunden var ju Att jag noterade om det var nu p eller Petri Som hade programmet Sommar varje sommar Med olika sommarpratare en gång varje dag och det störde mig då att konstatera att bland dessa sommarpratare fick de aldrig till det att det blev någon dissident så att säga som hade några kritiska synpunkter och därför ville vi det här programmet åskådliggöra hur det skulle kunna låta om man la upp det här programmet med så att säga med kritiska röster men fortfarande då med ett skivpratarprogram där man blandade musik och, och tal haken med det här var ju att det kostade pengar och då kan du ju då kalla det fixa så att vi, vi gjorde Stim nöjda med, med dessa avgifter på musiken va? men det var väl också kan man säga anledningen till att vi letade Ebba ut förutom att det var en hel del jobb, det ska man inte säga något annat, det var mycket jobb bakom va, men äm, även här så finns ju det här programmen bevarat och vi blogg då jag har ju en, en blogg på Wordpress så finns ju en, en symbol SFR att klicka på om man vill lyssna på de här programmen Ja, det kan vi rekommendera att folk gör. Eh, och du pratade lite om YouTube innan också. YouTube är ju en plats på internet som många besöker, alltså ett bra ställe att vara på om man vill göra sin röst hörd. Och detta är ju precis vad du har gjort. På YouTube finns du där du lägger ut filmer som når många. Milt sagt heter du där. Skulle du säga att filmskapandet är det som du fokuserar mest på, med tanke på att ja, via YouTube så når du många? Ja, eh, både jag och när jag ska säga, i huvudsak så ser jag väl att jag står på på tre ben kan man säga, det ena är bloggen, det andra är bokskrivandet och det tredje är, är filmerna, och filmerna har ju då, där kan man säga att det är inspirerande för mig, för det har jag har ju fått göra en teknikresa, om man jämför med mitten av 80-talet där jag jobbade mycket med att framställa vad som var möjligt tekniskt sett på den tiden av sånt här så att säga utbildningsmaterial det vill säga diabelserier där man hade stillbilder att visa i en projektor och sen så hade man kassettband med ljud till det va det var ju det som användes i skolorna också och vad jag då kunde drömma om det var att kunna ta steget och göra rörliga bilder alltså videofilmer va? men problemet där var ju att det var en jätteapparat att kunna redigera och plötsligt nu så har alltså allting öppnats för att man mycket lätt kan sitta i datorn och redigera filmer och inte bara det, med en knapptryckning kan man göra filmerna tillgängliga för i princip hela världen på någon tid va? så att det här är ju som en Vem, vad jag ska kalla det för alltså det är ju som en kall på grönbete för mig att, att, att ha tillgång till de här möjligheterna så att, men sen är det naturligtvis också politiskt att jag hoppas att de, att de gör nytta då och eh, utmaningen är naturligtvis att dels att folk i allmänhet har så mycket andra intressen än att sitta på internet och även om de sitter på internet så hittar de kanske inte till, till just mina filmer och sen även bland de som inne åsiktsmässigt på min linje så, så är det ju en väldig konkurrens, det är många fler än jag som gör filmer men jag säga, min profil skulle jag vilja säga i det här sammanhanget är ju då att sitta och prata in i kameran och till skillnad från många andra då som mera gör filmer anonymt delvis kan man tycka när man lägger ut texter att läsa men det blir inget, inget tal va och sen så kan det ibland vara bakgrundsmusik som jag personligen tycker är ganska mer störande än, än en hjälp för att ta del av budskapet men en grej till kan jag säga på det temat och det är att det senaste bara för några veckor sedan kom jag på att när jag gör bloggtexter och ibland vill illustrera det med rörliga bilder från aktuellt nyhetsinslag så, så kan jag alltså låta bloggtexterna och en kortfilm komplettera varandra och då en sån kort film där jag inte pratar utan bara har några klipp från nyhetsprogrammen mot varandra med lite kort text som binder ihop dem. Så det är arbetsmässigt inte så, så mycket men samtidigt är det väldigt värdefullt som komplement till bloggtexten. Mm. Men just gällande skrivandet då tänkte jag fråga lite. Att du skriver i Nationaldemokraternas tidning Nationell idag känner nog många till och uppskattar. Är det något som du har planer på att fortsätta med en längre tid? Du har väl inga planer på att sluta hoppas vi. Ja alltså både och. Va? På sätt och vis kan man säga att jag har ju sluta skriva på, det viset, på de premisserna jag från början eller en ganska lång tid medverkat genom att skriva originalartiklar till eh, NI utan nu så är det mer att NI får ha eh, mitt tillstånd att ta texter som jag har lagt ut på min blogg eller på annat sätt och, och om de tycker de är bra att, och publicera i tidningen men eh, det är ju väldigt mycket sammanhängande med att jag har en arbetsbelastning nu som inte gör det möjligt att kämma ur med regelbundna artiklar som jag har ett, ett bokprojekt som jag har startat ganska nyligen och som jag ska slutföra, hoppas jag, under hösten. Men det, kan, det låter intressant. Du kan väl berätta lite om ditt nya bokprojekt? Ja, alltså jag har ju satt arbetsnamnet illa läget på den. Och eh, utgångspunkten är då peak oil, den, den förestående energikrisen där jag, jag blir ganska lätt triggad, det kan säga när det är en fråga som jag upplever som viktig samtidigt som jag märker att det finns en tendens hos människor att sticka huvud i sanden och inte vilja in inse uppenbara fakta och så har det ju varit med invandringen så har jag ju tidigare märkt det del odjursfrågan vi jag nu inte ska gå in på i det här programmet va? men det gäller också energifrågan och det är väl mänsklig egen egenhet kanske då att man vill helst inte ta del av allt för jobbiga eh, besked om verkligheten va? och jag kommer att tänka på president Bush i USA, den äldre Bushen på miljökonferensen i Rio 1992 så säger han The American way of life is not negotiable Det amerikanska sättet att leva är inte förhandlingsbart. Och där kan man väl då nästan ragerande säga att det har naturligtvis ett väldigt brett stöd av alla andra politiker i USA, av alla stora medier, av alla företagsledare och alla väljare. Alla vill ha tillgång till eh, bekvämligheter och billig olja livet ut och för all framtid eh, det är bara en hake med det här va? och det, det finns själva naturen och jag ska inte nu prata om där klimatfrågan för där, där är jag osäker på vad jag tycker va? men jag talar om resurserna och framförallt energiresurserna och framförallt olja det är en endlig resurs den kommer att ta slut, inte bara kommer den ta slut det kommer att ske inom en nära framtid eh, sen, eh, eller jag ska säga, en topp i utvinningen av olja är redan nu placerad. Ja, men gällande boken då, varför har boken fått titeln Gilla läget? Ja, det har jag norpat från militärspråk kan man väl säga. De använder ju det begreppet i sitt arbete. Va? Och vad jag menar då i två moment, det ena är att man ska försöka göra en nykter bedömning och se verkligheten utan skygglappar. Ta del av relevanta fakta som har betydelse för det man ska göra. Va? Och Inte göra som strulsen sticka huvudet i sanden. Det andra momentet är att man ska försöka vidta de åtgärder som kan vara ändamålsenliga. För att lösa föreliggande problem och göra det utan eh, dröjesmål. Och, och, och mer konkret i det eh, fråga det nu handlar om så är det ju att Sverige måste bli mindre sårbart samhälle. Men om vi, det där peak oil du nämnde, vad, vad är egentligen peak oil? Ja alltså det många och kan tro att det betyder att oljan plötsligt tar slut så, så är det ju inte bara att det finns massor av olja kvar i, i marken men problemet är ju att vad man hittills har lagt beslag på och förbrukat är ju den mest lättillgängliga oljan som, som kräver minst av ekonomiska satsningar och minst av energisatsningar för att komma åt och det gör ju då att vad vi har att se framför oss det är inte att oljan tar slut men att den den stiger i pris när, för att vi har ju också en ständig ekonomisk tillväxt som gör att behovet av energi ökar år för år om samtidigt då eh, man inte kan få eh, ett utbud som möter den här efterfrågan så blir det ju ett problem va? men vad jag har därutöver kommit på det är ju det att det blir ju det största problemet kanske är att vi har en ekonomi som baserar sig på ständig tillväxt och då, då blir det ju alltså såna här tendenser som vi redan nu ser med bristande lönsamhet och det kan ju bli ganska ruggiga konsekvenser i förlängningen men just det här med människors syn på det här. människor verkar inte rikta så mycket intresse i sina vardagliga liv mot problemen gällande oljeindustrin och energiresurser då kan man undra vilka effekter, vilka problem kan man räkna med att få att vi får uppleva i framtiden på grund av energiresursproblemen Man kan säga så här att om vi hade en bättre framförhållning och vi tog resoluta åtgärder i tid, vilket är väldigt sent ute redan nu, då ökar ju chanserna att klara det här på ett mjukt sätt, den övergång som måste ske, men i och med att det är så svårt att väcka folk så, så är risken att när de väl vaknar då vi, sitter vi riktigt i klistret med en hyperinflation och en massarbetslöshet och minskad handlingsmöjlighet på det viset. Va? Mm. Och jag tänker själv jag är pensionär, jag har alltid tänkt de banorna att pengarna minskar i värde med inflation men det är ytterligare en faktor bara när börsen dyker så dyker också de mm, pensionspengar vi får även i den nominella värden och det blir ju Minskad köpkraft för pensionärer Samma sak kommer att hända med vanliga människor Med ökad arbetslöshet Minskad köpkraft ger minskad efterfrågan Ytterligare ökad Arbetslöshet om man kommer in i en negativ spiral Som är väldigt svårt att ta sig ur Ja, men då kan man ju undra alltså, vilka slags överlevnadstaktiker skulle vi kunna använda oss av för att klara av dessa problem? Vad skulle du säga att ja, regeringen, industrierna och ända ner till helt vanliga människor kan göra? Vilken slags energipolitik borde Sverige koncentrera sig på och, och borde ja, folk tala mer om detta? Ja, jag vill inte göra anspråk på att sitta inne med något färdigt programkoncept, men några trådar har jag ju det är närliggande för mig personligen det att jag försöker få till el- solceller nu eller jag är intresserad av att få fram solceller till där jag bor men då är ju en hake att det jag tillför energi som jag själv inte använder det avräknas ju inte på min elräkning va? och det är ju många som har upptäckt detta och tycker man regeringen borde vidta åtgärder så att uppmuntra installation av el genom solceller det skulle man ju göra om man hade så att de som satsar på det här får igen någonting även när de själva inte använder eh, men eh, framförallt så ska jag säga att jag vill börja nysta i den ämnen vad är det mest, om vi om verkligen hamnar i kris vad är det mest av allt elementära att klara av för det är naturligtvis att vi får mat i magen att vi får föda så att vi inte blir sjuka och, eh, av undernäring det andra är att vi har husram och, och kläder att sätta på kroppen och det tredje är att eh, klara vissa transporter va? och utmaningen består ju då i att få behoven resurser att möta behov för vi har ju resurser framförallt människor med kunskap och, och arbetsvilja och så vidare och det är där man måste börja då lokalt va? för det är där det är någorlunda överskådligt och hanterbart att man får ett samarbete människor emellan för att tillsammans lösa de problem som man hamnar i va? och där tycker jag att det kubanska exemplet är, är väldigt inspirerande någonting som jag fick klart för mig bara för några veckor sedan Kuba, ja, hur menar du då? Jo, det var ju så att efter revolutionen då 1959 så ganska snart blev ju Kuba utsatt för ett embargo, ett handelsembargo från USAs sida. Den klarade man ju då genom att sig mot Sovjetunionen, men 1989 började Sovjetunionen krackelera och ganska snart så blev det ju i stort sett stopp, färstopp på oljeleveranser från Sovjetunionen till Kuba Och vad hände då? Ja, ganska snart så blev ju den helt konkreta effekten att den genomsnittliga kubanen gick ner i vikt 9 kilo. Och det återspeglar ju då en situation där det var helt tomt på hyllorna i butikerna. Va? Man kunde ju inte fortsätta med jordbruk när man inte hade tillgång till olja på det sätt man hade bedrivit jordbruk tidigare. Man kunde inte heller inte klara transporter eller även fabriker fick slå igen. Va? Det var ju verkligen nära svält för folket. Men man lyckades ta sig samman Och ställa om va, med transporter. Man köpte med en miljon cyklar från Kina. Man tillverkade ytterligare en halv miljon cyklar själva. Man satsade framförallt på en helt annan typ av jordbruk. Det som brukar kallas ekologiskt eh, jordbruk eller permakultur. Mer alltså vanlig normal gödsel eh, via människor och djur. Och en, en, att man skapade en, en jord som inte var urlakad vilket man hade drabbats av genom den här jordbruket som man har haft. Va? Så att sammantaget så, så jag är jag väldigt imponerad av vad kubanerna lyckades klara av. Och framförallt så är det här någonting som ger lite hopp för världen för att även om vi får det väldigt svårt så vet vi att det finns nå ett ställe där man lyckades klara en sån här situation. Och då kan vi ju möjligtvis lära någonting av det. Ja, men du har ju rest runt en del i världen och så har du även besökt Kuba kanske? Ja, faktiskt. Och även om det var inte på grund av det besöket som, som jag har fått klart för mig det här med, med detaljerna kring vad de kallar den speciella perioden 1989-95 ungefär. Jag var där 1999 och det var ju då en sån här sista minutenresa resa utan förberedelser. Jag fick det ju på det viset överkomligt ekonomiskt va? Och jag stannade där tio dagar och eh, åkte ganska snart bort från Havanna ner till södra Kuba och en stad och köpte på en marknad, en begagnad cykel och gav mig ut på cykelfärd på landsbygden och den havererade och jag fick hjälp av laga den för jag ville komma nära människorna så långt det var möjligt då. Så att det, det var en ganska lagom äventyr och, och kul resa men eh, lite grann kan jag ju känna mig generad över att jag inte lyckades skaffa mig bättre kunskaper om Kuba genom min egen resa sen har jag ju för all del och jag kan också säga att jag har lagt ut eh, fakta om den här resan på webben det har jag även gjort de andra resor från Laos mm. och, och sen har jag varit, framförallt har jag varit i Japan under ganska lång tid, var över ett halvår det var 1965-66 Här är Latinamerika, Australien Nordafrika, 50 länder blir det totalt Oj då. ja det var ju inte dåligt det. men då tänkte jag om vi kan hoppa vidare till nästa fråga jag tänkte fråga dig på vilka sätt folk som vill hjälpa till kan göra det alltså hjälpa till att sprida ekodemokraternas budskap till svenskarna då rättar jag, det är ju en enormt viktig fråga Ja, det finns ju många sätt För det behöver inte nödvändigtvis vara arbetskrävande vad man har kontakter med andra så, så kan man försöka tipsa om länkar till, till sidor, på webb, sidor på webben och till filmer va? och eh, även på annat sätt ju, ju, få många människor att hitta till det material som finns och ute är det naturligtvis att själv försöka skaffa sig kunskaper och lära sig grundläggande fakta och argumentera då på ett sakligt sätt för detta och, och är det någon som, som är bra på engelska så finns det egentligen mycket jobb som helst som skulle behöva utföras att översätta och texta filmer som nu bara finns på engelska Mm. Och, och, och det kan jag säga när, som tillägg det här när det gäller mitt bokprojekt för att jag har ju märkt att det finns nästan inga böcker på svenska men det finns hur mycket böcker som helst på engelska så att jag har chackat ett 20-tal böcker nu som jag brukar plöja och en grundidé med det här gilla läget är ju att göra i en stor del av det centrala innehållet i de här böckerna tillgängligt på svenska på jag arbeta in det i min egen bok. Ja, det låter ju väldigt bra om så folk får ta del av budskapet. Det är ju viktigt, men ja, då hoppar vi till nästa då. Du och jag är ju båda invandringskritiker och vi ser invandringen som en viktig fråga. Men, nu när med tanke på det vi har pratat om nu, är invandringen den viktigaste frågan tycker du? Jag kan säga så här, att när jag skrev vitboken boken så hade jag ju tvekligen svarat ja och det var inte så länge sedan jag skrev den då. men nu när den här peak oil blir uppenbart för mig och konsekvenserna som väntar framför oss va, så skulle jag säga att det är en ännu viktigare fråga första livboken var nog så viktig det handlar om vår existens som svenskar som folk, det, det har ju både en social trygghet, ekonomi och, och demografi där va? som är med i bilden det är nog så viktigt, men, men här alltså oil i värsta fall så är ju mänskligheten hotad och, och det kan ju också för övrigt i värsta fall leda till ett kärnvapenkrig med motsättningar om, om resurser som inte räcker till för alla men vad jag vill säga är också att jag ser det som så att invandringsfrågan och, och den här energikrisen och det som krävs för att klara den det hör ihop därför att jag skulle säga så här att kort sagt så är invandringen som en kvarnsten runt halsen kan vara en sån situation för det första så har vi Ett problem med om det finns många människor i sig Så ju fler människor vi har Som ska klara sig och få mat i magen Så är det en utmaning Men ovanpå det så vet vi att Bidragsberoendet bland många invandrare Särskilt den invandrare vi har för närvarande va, Från Nordafrika och Mellanöstern Det är människor som varken kan eller vill Arbeta till stor del Och dessutom så har vi en kriminalitet Som är ganska kraftig Och det är ju det minsta av Allt vad vi behöver om vi ska klara En påfrestande situation där det handlar om Sammanhållning och solidaritet Där vill inte sagt att jag är mot All typ av invandring, jag är jag mindre mot invandrare Men jag säger att man ska skilja på invandring och invandring Den skadliga invandringen Finns där, och det är den vi ska vända sig emot. Och vi ska ställa krav på alla människor Vi måste ställa krav på alla människor När det blir kris, vilket det blir va? Att de ställer upp, och gör vi de inte det så tycker jag att De ska sticka härifrån Ja, men, ja tyvärr då alla goda saker lider ju mot sitt slut tyvärr men jag brukar i alla fall avsluta med att gästen får komma med några sista ord till lyssnarna. Vilka goda råd skulle du kunna ge till lyssnarna som vill ja, uppmärksamma sin omgivning gällande problemen som invandringen har medfört eller ja, problemen med energiresurserna? Ja, det, jag har ju redan varit inne på en del vad det handlar om att skapa sig kunskap och så, men jag, vad jag skulle kunna säga var det är väl då att det är en utmaning när man sätter igång och man vill jobba uthålligt att om man inte ser upp alltså, så kan man ju bli besviken. Jag skulle säga så här att det finns tre sätt att misslyckas i det politiska arbetet. Det ena är det som man kanske närmast förknippar med att misslyckas. Man blir bara glömd och gömd. Ingen vet någon att man finns eller någonsin har funnits. Det andra sättet att misslyckas det är att göra karriär och, och, och bara jobba för sin egen materiella fördel. Och där tycker jag ju dels Sverigedemokraterna är inne på en farlig väg när de inte är nöjda då de här två ledande personerna Björn Söder och med Åkesson de 58 000 som de får i riksdagsarvordet utan de måste plussa på det med ytterligare så att de kommer upp i en årsinkomst med en miljon kronor det är mycket varslande om, om grundläggande hållning tycker jag, det är inte sådana företrädare vi behöver. Det tredje sättet att misslyckas är att bli extrema och bli negativ och det är det kan ju vara naturligt att man blir frustrerad när man märker hur, hur tröga människor kan vara va? När man själv ställer upp och jobbar i det för allas bästa men, men min punchline så att säga är den att vi måste ändå i grunden som drivkraft ha en form av människors kärlek Och, och vilja människor bel. och märker vi att vi inte klarar det Då kan nog vårt bästa bidrag vara att vara politiskt passiva Ja, men då måste jag säga att jag är enormt tacksam för att du ställde upp som gäst i mitt program och jag önskar dig all lycka med alla viktiga projekt som du driver och hoppas att du fortsätter så länge du bara orkar. Tack ska du ha, det var kul att få bli en